Чого-чого, але машинки левко не забрав. Навіть не думав, що вона може пригодитись у його підземній домі. Згадав, що колись, коли вибирав книжки, бачив машинку у бібліотеці Вишницьких. Якщо її перенесли з усіма іншими речами до малого будинку, і вона збереглася, виявилося, що перенесли. Тепер вони з Вишенькою мали роботу. Вишенька навіть взялася робити малюнки до листівок. На кожній малювала три зуб і гілочку калини. Того липневого світанку Левко прокрадався від лісу до гори і побачив, що село не спить. Біля управи метушилися поліцаї, щось поспіхом закидали у кузов вантажівки, диркотіли мотоцикли, як перед кінцем світу. Десь на віддаленому кутку, здається, на пігунівці горіла хата, з іншого боку села ще одна. Подумав, що знову облава. Але коли вгледів потік транспорту, що рухався у бік траси, зрозумів. Німці втікають із села. Нарешті! Нарешті! Цілий день село мовчало, зачаїлося і насторожено визирало з-за тенів. Люди не виходили на городи, що стікали бур'янами, не виганяли корів на пашу, навіть біля криниць не брізкотіли вітрами. Наступного дня все стало на свої місця. Ожили двори, замайоріли і білими, перкальовими хустинками городи, замукала дорогою від вигону до узлісся череда. Левко і Вишеслава пішли до маєтку. Вперше за стільки часу посеред білого дня. На віддаленій алеї зупинились. Від великого будинку чути було чоловічі голоси, стукіт молотків та сухого дерева, ніби хтось поспішно відривав обгорілі віконниці. Левко розсердився. Не встигли німці п'ятами накивати, як свої за мародерство взялись. Наказав вишенці присісти на веранді біля малого будинку, а сам вирушив на розбірки до непроханих гостей. Заховався за густими заростями геть здичавілого за війну Ясмину, щоб розгледіти, хто ж це так нахабно, намагається вибити цеглу зі стіни і вийняти віконні рами. Він зразу ж опознав їх найближчий сусід Михайло Бакун, якого він не раз рятував від радикуліту, і грицькомельник з пігунівського кутка. Хотів уже обізватись до чоловіків, але щось зупинило його. І добре що зупинило, вони говорили про нього. І що тутки між цеглою клали, що вона як прикипіла одна до одної. Кажуть, у людському замку такі крепкі мури, бо в заміс яйця додавали, цілими фурманками звозили з навколишніх сіл. А бодай тобі не відбити, не відірвати. Грицьку, як ти думаєш, тут справді Левко Черкас того, аж не віриться. Голос Михайла невпевнений і трохи зляканий. І він взагалі чоловік полухливий, а тут? Все-таки в цьому будинку люди живцем згоріли. І не поховали ж їх за християнським звичаєм. Закопали, та й по всьому. А я знаю, Черкас чи ні? Не я ж тут, ка із запалками плак... за вночі грався та червоного півня пускав. Ми справді застукали його тут ті, хто шукав. Він же з маличку... Сюди до шляхтянки бігав. Вона якась неприкаяна, а він мало що не молився на неї. Та й знову ж таки тітка його тут жила, могла приховати свого небожа. А мой досі десь ховається хлопака. Ну, знайшли кістки, а хіба на них написано чаї вони? Та й чогось же репета казав нинькі про Черкаса. Тіко прийшов у село і зразу про нього. Зрадник буцім то він не просто поліцаєм був а ще червоних партизан німакам видав. Шипенеця його жде. Німакам? Так вони ж самі його шукали, все село перетрусили, хіба так буває? Буває, що й курка співає, сплюнув мельник. Репета так блутав, що я мало що второпав. Ти б став його перепитувати, і я не став. Головне каже, як ті десь побачать черкаса, то щоб зразу ж сповістив і без суда, і слідства. Всі вороги, каже, повинні висіти на шибелицях перед сільрадою, щоб інші боялися, і визволителів, щоб шанували. Визволитель, можна подумати, то він німців із села вигнав, прийшов з партизанки, як уже було по всьому, але Левко, ну який же він ворог, та неправда то? А тобі що до того? Не дав Михайлові договорити мельник. Мовчи глуха, менше гріха. Правда, неправда, чи я власть, того і правда? Спокон віків так. От хай і розбирається Платон. На те він і власть. А моє діло маленьке. Хату відремонтувати, бульбу викопати, сина вженити, внуків діждатись. От хай його того черкаса безрукого... От хто його того черкаса безрукого смикав сунути скрізь свого носа? Ну й жи, Грицьку, таке скажеш, безрукий. Не було колись у маленстві, було та й загуло, а потім стали руки вливка такі, що ще пошукати. Золоті стали руки. Без них я, бо це може, і не стояв тутечки. Як скрутило в три погибелі, то хто на поміч прийшов, хто?»